Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ussalatu wassalamu ala nabihina muhammadim wa ala alihi wa sahbihi ajmi'in wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yumid din emma ba'd Zahvala pripada uzvišenom Allahu gospodarstvi svijetov, salavata i salame donosimo na Allahov poslanika Muhammeda njegovu časnu porođu i plamete ashabe Kao što vam je poznato započeli smo sa ciklusa predavanja komentar Džibrilova Prošlo predavanje bilo uvodno predavanje. U njemu smo spomenuli neke osnovne i bitne napomene o ovom plemenitom hadithu. Između ostalog spomenuli smo da neki islamski učenjaci kažu za ovaj hadith da je on umu sunne, majka Sunne kao što je sura al-Fatiha, majka Kur'ana. I rekli smo da je ovo za sigurno jedan, ako ne najbitniji hadith o sunnetu Allahog poslanika sallallahu alayhi wa sallam, onda zasigurno jedan od najbitniji. Jer u sebi sadrži cijelokupni islam. I ovaj hadith ili ovaj događaj desio se kao što se navodi u nekim rivajetima pred kraj života Allahog poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Što znači da je vjera bila upotpunjena. I ne ostaje sumnja da je nešto od onoga što je spomenuto u ovom hadisu derogirano. Rekli smo da ovaj hadith ima mnogo rivajeta, a da su dva najpoznatija rivajeta. Prvi rivajet je rivajet Ebu Hureri radijallahu anhu koji je sajeti rivajet, a njega beleže Buhari i Muslim. I drugi rivajet, rivajet Omara radijallahu anhu koji je obširni, potpuni rivajet, a njega Bileži samo ima muslim, ne bileži ga imam Bukhari, rahmetullahi Bukhari. Rekli smo da ćemo mi komentar sati ili da je osnova ovih predavanja rivajet imama muslima zato što je ono opširni. A dodatke koji se navode u drugim rivajetima kod imama Bukhari muslima u rivajetu hadithu od Ebu Horere radiju allahu anhu kao i u drugim predajama. Hadithu od Ebu Dherra, od Ibn Abbasa i drugim rivajetima kod imama Bukhari. Tirmidije, kod imama Ahmeda, kod imama Nesaije, kod Bejhaqija, Ibnu Hibbana i drugim rivajetima ovog Hadiza jer ovaj hadith, hadith Džibrija, ima mnogo rivajeta, neki su vjerodosnovni, neki nisu. Spominaćemo dodatke, bitne dodatke iz drugih rivajeta, ali osnova je rivajet Omera radijallahu anhu, koji je najpotpuniji rivajet. To je osnova. Pročitat ćemo ovaj rivajet od Omera radijallahu anhu i onda ćemo početi sa komentarom jednog po jednog Dijela, inša ta'ala. Od Jahije bin Jamera set pripovijeda, prvi koji je u Basri počeo govoriti o kaderu sudju, bio je uh, Ma'ad el-Djuheni. Teda smo se ja i Humayid ibn Abdurrahman el-Himmiyari uputili da obavimo hađ ili umru. Te smo kada bismo susjeli nekog od Rasulullahovi sallahu alihi vasallahu alihi wasallam ashaba i upitali ga o ovome što ovi ljudi spominju o kaderu Posjeću vam se, te, te susjeto smo Abdullaha ibn Omra ibn al-Hataba kako ulazi u mešću. Ja i moj prijatelj smo mu prišli, jedan sa desni, a drugi sa lijeve strane. Mislio sam da će moj prijatelj Humejid prepustiti meni govor, pa mu rekao O Ebu Abdurrahmane, u našoj sredini su se pojavili ljudi koji uče Kur'an i sakupe, traže znanja pa mu je spomenuo njihovo zalagani trud i da oni tvrde da nema kadera i da je sudbina poznata Allahu tek nakon to se desi. od imno omr im odovori. Kada susretnite te ljude, obavjetite ih da sam ja čist od njih i da su oni čisti od mene. Tako mi onoga u, u koga se kune Abdullah bin Omr, kada bi neko od njih imao zlata koliko brdo uvu i podijelio ga kao sadaku. Ne bi tu Allahu kabulio, sve dok dok ne povjeruje u kader. Zatim je dodao, ispričao mi je moj otac Omer, Ibn al-Habab. Jednog dana dok smo bili kod Rasulullaha, među nam davio čovjek izrazito bijele odjeće i izrazito crne boje dlaki. Na njemu se nisu vidjeli tragovi putovanja, niti ga je iko od nas poznavao. Potom je sjeo ispred vjerovjesnika, nasloniši svoje uz njegova koljena i spustiši svoje ruke na svoje nadkoljene. Tada mu reče, O Muhammede, obavijesti me o Islamu. Resulullah s.a.v. u odgovoru, Islam je da svjedočiš da nema drugog Boga mimo Allaha i da je Muhammed Allahu poslanik, da obavljaš namaz, da je zekar, postiš namazan i obaviš hač, ukoliko si u mogućnosti. Istinu si kazao, reče čovjek, a mi smo se čudili ostavljamo pitanja, a onda potvrđuje ono što je on rekao. Zatim ga opet upitao. Obavijesti me o imanu, a on odgovor. Iman je da vjeruješ u Allaha, u njegove meleke, u njegove knjige, objave. Da vjeruješ u sudnji dan i da vjeruješ u odrđenje kader bilo dobro ili loše. Istinu si kazao reče čovjek, a zatim nastavi. Obavijesti me o ihsanu, on s.a.v. odgovor. Ihsan je da Allaha božavaša kao da ga vidiš, jer, jer iako ti njega ne vidiš, on tebe uistinu vidi. Čovjek opet upita. Obavijesti me o sudnjem danu, a on sallallahu alaihi vselemu odgovori. Upitani o tome ne zna ništa više od onoga koji pita, opet ga upita. Obavijesti me onda o njegovim predznacima, a on sallallahu alaihi vselemu odgovori. Kada robinja rodi sebi gospodaricu i kada vidiš gole i bose čobane kako se natječu, u izgradnji visokih zgrada. Čovjek je onda otišao, a nakon dužih vremena Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam me upita. O, o mere, znaš li koji je bio onaj što je postavljao pitanje? Rekao sam Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Bio je to Džibril reče ono. Došao je kod učiti vas vašoj vjeri. Biležite muslimu sajeg. Dakle, ovo je hadith Džibrila alaihi wa Rekli smo da je običaj islamskih učenjaka da posebnim hadithima daju kao nadimke. Skraćen je naziv. Hadith koji je poznat, bitan, njega bi nazivali posebnim skraćenim nadimkom. Da bi ukazali ukratko sa jednom riječu ili dvije riječi o kojem se hadithu radi. Hadith Džibrila, vidimo dakle, to se odnosi na događaj kada je došao Džibrila a.s. i postavljao pitanje poslaniku s.a.s. u pristu ashabima. Imamo hadith o nijetu, na primjer. Koji je to hadith? <gledan> Djela se vredniju po namirama. <gledan> to je hadith o Imamo hadith o šefaat. To je dugi hadith kada ljudi budu odlazili od poslanika do poslanika i tražli od njih da se zauzmu kod uzvišenog Allaha da počne obraću na sudnjem danu. Imamo hadith o Isra'u ime Aradju. Kažu hadith o Isra'u. Isra kada se desio Isra' ime Aradju. Imamo djavirov hadith o hađu. To je dugi hadith u kojem džabir radi Allahu anhu prepričava čita hađ Allahu poslanika sallallahu alihi wa sallam od kako je krijenio iz Medine sve dok nije završio sa hađskim obredima dakle, običan islam skušenjaka jeste da nazivaju određene hadite, ne sve samo određene hadite, znali bi da nazivaju skraćenim nazivima da im dadnu naziv hadith Džibrila, hadith o šefa'atu, hadith o nije tu itd. pa zato se ovaj hadith ove hadith Džibrila ne bi neko pogrešno razumio Nije riječ o tome da je Džibril a.s. ispričao neki hadith. Jedna prvu kada neko čuje hadith Džibrila misli da je Džibril nešto posebno ispričao pa je to njegov hadis. Ne. Nego misli se na događaj kada je Džibril a.s. došao i postavljao pitanje Allahom poslaniku sallallahu a.s. Ovaj hadith ima povod zbog kojeg se desio ovaj događaj, a ima i povod zbog kojeg je Ibn Omer radijallahu a.s. ispričao ovaj hadith. I ono što je bilo sebebom da ovaj rivayet dođe do nas. Što se tiče sebeba ovog hadisa, ukratko ćemo spomenuti, a posle ćemo se nadovezati. A to je da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem tražio od svojih ashaba da mu postavljaju pitanje. Govorio im: "Selin, postavite mi pitanje, pitajte." Kaže Abu Hurajra radijallahu anhu: "Fahabu an yas'alu." Pa su iz straha poštovanja prema Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ostavili pitanja nisu postavili. Dakle, poslanik sallallahu alaihi sallam dao ime izun da mu postavljaju pitanje. Osnova je da je poslanik sallallahu alaihi sallam zabranio ashabima da mu mno postavljaju mnogo pitanja. Je li tako? Da je Rasulullah sallallahu alaihi sallam govorio da su prijašnji narodi upropašteni zato što su puno postavljali pitanje svojim poslanicima. Zeruni ma teraktukum. Ostavite me dok sam ja vas ostavi. Nemojte pitati. Inama ahlaka man kana pablakum kestratu suanihim wahtilafuhum ala anbijah Jer su oni koji su bili prije vas upropašteni zbog mnoštva pitanja i zbog razilaženja sa poslanicima, zbog prepiranja sa svojim poslanicima. I onda kada im je rekao poslanik s.a.v. pitajte me, to nije bila naredba da mu postavljaju pitanje, nego dozvola. Jer je pravilo kod učenjaka u suri fitha da naredba kada dođe nakon zabrane ne odnosi se na naredbu, nego na dozvor. I ste razumijeli ovo pravno. Naredba Kur'ana što ne to kada dođe nakon zabrane ne opućuje na naredbu nego na dozvolu. Kao primjera radi, uzvišeni Allah kaže: "Za hajije wa iza halaltum Kada izađete iz hrama, lovite. Jel naredba da lovi mora da farzmo je da, da lovi? Ako ne bude išao u lov, grešan je pred Allahom. Ili to samo dozvola? Ovaj ajet došao je naredbenoj formi. Kada izađete iz hrama, lovite. Naredba Osnova kada dođe naredba da se rastovna sina, ono što ako čovjek ostavi, grešan je pred Allahom. Ovdje u ovom slučaju se dozvoljava. Naredba kada dođe nakon zabrane, upućuje na dozvolu, a ne na naredbu. Pa ode je poslanik sallallahu a njih sam kada rekao, pitajte me, nije to bila naredba nima da mu moraju postaviti pitanje, nego im je bila dozvola. Ako imate neko pitanje, postavite pitanje. Sad, ako imate pitanje, pitajte. I onda ashabi kaže, fahabu anjes alun, iz straho poštovanja nisu ga pitali alihissalatu waseram. To ne znači da su ashabi ostavili narad u poslanika sallallahu alaihi sallam, nego iz velikog edela prema poslaniku sallallahu alaihi sallam, ipak nisu mu postavljali pitanje, jer su znali da on alihissalatu waseram prezire bezpotrebna pitanja, pa su se bojali da ne postavljaju nešto što je beskorisno. Da ne upitaju nešto što je beskorisno. A inače, ashabi radovali bi se kada dođe neki pustinjak, beduin, kao što se spominje u rivajetu kod imama muslima, u rivajetu haditha Džibrila kod imama muslima debu horire radijalama. Kaže, radovali bi se kada bi došao od nekih strana s beduin pa postavljao poslaniku s.a.v. pitanje, da nauči nešto novo. Jer oni iz edeba prema poslaniku s.a.v. ne bi on postavljalo mnogo pitanja. Pa onda dođe neki čovjek koji nema edeba i postavlja pita svašta i onda sahab što koriste. Poslanik s.a.v. odgovori mu i onda i on nauči nešto. Znači, povod ovoga haditha, jeste da je poslanik s.a.v. rekao ashabima, pitajte pitajtem. Pa mu nije niko postavio pitanje. I onda je došao Džibril s.a.v. Allah s.a.v. poslao je Džibrila da mu postavlja pitanje. Da nauče ono što im je bitno u vjeri. Također u rivajetu kod imama muslima na kraju ovog haditha kaže poslanik s.a.v. nakon što je odšao Džibril Hada Džibril jakum juallimukum dinakum idhlem tes elu kaže ovo je Džibril došao je da vas poduči vašoj vjeri kada već vi niste pitali. Kada vi niste htjeli da pitate, onda je uzvišen je Allah poslao Džibrila da on pita. Dakle, ovo je povod ovog haditha. Kao što ajeti imaju povod objavi, tako isto i hadithi imaju povod, mnogi hadithi, ne svi, ali mnogi hadithi imaju povod ili razlog koji je bio sebe da poslanik s.a.v. kaže neki govor. Imaju razlog, povod, sebe zbog čega je poslanik s.a.v. rekao nešto. I rekli smo, imamo Drugi povod zbog čega je Ibn Omer radijallahu anhuma ispričao ovaj hadith. Ono što je bio razlog da do nas dođe ovaj rivajet, najpotpuniji rivajet ovog haditha, Jibrilovog haditha, a to je rivajet Omera radijallahu anhuma. I to je ono što je spomenuo Imam Muslim. Rekli smo da je ovaj hadith, prvi hadith kojeg je spomenu Imam Muslim u svom sahihu. Nakon muqaddime, nakon uvodnog dijela sahiha u kojem je navodio predaje ovo opreznosti u prenošenju haditha, o opasnosti laganja na poslanika s.a.v. i ostalo što se navodi u Muqaddim i to se ne ubraja, to ne potpada pod uslov kojeg je, je postavio ima muslim da navede samo vjerodostojne hadithe. Taj uvodni dio sahiha ne ispunjava kriterije imama muslima koje je postavio. Dakle, ne, kada ima muslim zabilježi hadith u uvodu svog sahiha, ne kaže se zabilježi ima muslimu u sahihu, nego u uvodu sahiha a uslov e, jačina lanaca i prenoslaca uvodu nije kao ostatku sahiha. Znači, prvi hadith koji ga spomenu ima muslim u sahihu nakon uvodnog dijela je ovaj hadith Džibrila ili Hsene. A prvi hadith koji ga spomenu spomenuo imam Buhari je? Dijela se, se cijene prema namjerom. I rekli smo da imam nebovi u 40 haditha poznati kao 40 nebovi haditha. Prvi hadith spomenuo hadith o nijetu, a drugi hadis hadith Džibrila. Dakle, spomenuje prvi hadith kod Buharije i prvi hadis kod muslima. Ima muslim je spomenuo ovaj haditha, lance prenosilaca, lance prenosilaca do Jahije ibn, ibn, ibn, ibn, ibn Ja'mar. Do Jahije ibn Ja'mar. Kaže od Jahije ibn Ja'mar se pripovijeda an Jahije ibn Ja'mar. On, Jahija ibn Jamer on nam prenosi ovaj hadith. A Jahija ibn Ja'mar bio je jedan od učenjaka, od pouzdanih prenosilaca haditha, pouzdanih ravija haditha koji je pored toga što je bio pouznan i Hafid Haditha bio i pobožnjak, bio je Abid i bio je Zahid, veliki stručnjak u arapskom jeziku. Kaže se, neki spominju historičari, da je on prvi uveo tačke u Mushaf, iznad i ispod harfova. Kaže se, iako poznato da je to uradio Ebu Eswed al-Duali, u osnovi Arabi nisu korisli ove tačke. Tri tačke iznad harfa na naprimjer. Dvije tačke iznad harfa Ta. Jedna tačka je iznad harfa nun. Ne bi pisali te tačke. Dakle, to Arapi prvi niskoristili. Nego je naknado, kada su mnogi ne Arapi ušli u Islam, nisu znali da razlikuju. Nisu znali arapski jezik. Onaj ko zna arapski jezik, on može pročitati riječ bez tačka. Jer zna po korijenu riječi, zna po obliku riječi, o čemu se radi. Naprimjer, kada napiše kale, kale, on zna da nema fale. Ne koriste Arapi fale. Znači, ne može biti osim kaf. I nema potrebe da piše dvije tač iznad harfa. Ali ko ne zna arapski jezik, on ne zna njemu ne međifale i kale. I zbog takvih moraju se pisati tačkice da bi znali pročitat. Jedna od najvećih novotarija koja je pogodila islamski umet, jeste učenje Kur'ana bez razumijevanja. Učenje Kur'ana bez razumijevanja. Da muslimani uče Kur'an, ali ne znaju šta čitaju. Učenje Kur'ana bez razumijevanja značaje. I kod nas ovdje, naši djedovi su znali arapski jeziki. Na arapskom jeziku pisali naš jezik, bosanski. Ima stare zapise mevlud na arabskom jesku kada čitaš na bosanski arabski je harfoj a bosanski je jeski znači Ebu e, Eswed edueli kažu nekih da je on prvi uveo tačke u moshafima a neki kaže da je to bio Jahja ibn Ja'mar Jahja ibn Ja'mar i rekli smo da Arapi nisu koristili tačke nego nakonadno kada su ne Arapi ušli u Islam pa su imali potrebu da čitaju Koran uvedene su tačke Jahja ibn Ja'mar Kaže se da je preselio na Khirat prije 100. godine po Hijri. Ne zna se tačno kada je preselio na Khirat, ali prije 100. godine po Hijri. Šta kaže Jahe ibn, ibn Ja'mar? Kana avvala man qala fil qader bil basrati ma'bedu nil juhani. Kaže, prvi koji je došao sa govorom o qaderu, prvi koji je počeo govoriti o kaderu u Basri, bio je čovjek po imenu Ma'bed al-Juhani. Detaljnije ćemo inša Allah ta'ala govoriti naknadno o Kader i pojasniti vjerovanje prvih generacija koje je zasnovana na Kur'anu i Sunnetu kada je u pitanju kader. Kako je to musliman ispravno da vjeruje u kader? Ono što nas se sada u ovom trenutku tiče kada je u pitanju govor o kaderu jeste da je to novotarija koja se pojavila u prvim generacijama. Jedna od prvih novotarija koja se pojavila još dok su bili živi eh, ashabi Allahog poslanika sallallahu a.s. Prvi koji je počeo govoriti o kaderu u Basri. Basra je grad u kojoj državi? U Iraku. Grad koji je napravio ili osnovao Omer radijallahu a.s. Ameriknog hattaba. Nakon osvajanja Iraka. Prvi koji je počeo govoriti o kaderu u Basri. Što znači da je govor o kaderu proširio se i na drugim mjestima. Ne samo u Basri. Ali u Basri prvi ko je počeo da potencira govor o kaderu bio je ma'bed al-đuhani. Ovdje se misli na negiranje kadera. To jest prvi koji je počeo da negira da Allah zna ono što će se dogoditi prije nego što se dogodi. Od vjerovanja na koju upuću u Kur'an i sunnet Allahu poslanika sallahu alihi wa sallam jeste da uzvišeni Allah zna sve ono što je se desilo I ono što će se desiti. I ono što se neće desiti kada bi se desilo kako bi se desilo. Jer je uzvišeni Allah sveznajući. Onaj koji sve zna, zna i prošlost i budućnost. I Allah zna šta će se desiti u budućnosti. Šta ćemo mi sutra raditi, kada ćemo umrijeti, koliko ćemo imati godina, hoćemo li biti siromašni ili bogati, sretni ili nesretni, sve uzvišeni Allah zna. A ovi su počeli da to negiraju i govore Uzvišeni Allah ne zna šta će se desiti, zna ono što je bilo prije, ali ono što će se desiti on to ne zna, sve dok se ne desi. On to ne zna sve dok se ne desi. Zbog čega su to govorili? Zato što su smatrali i vjerovali da ako kažemo da uzvišeni Allah zna ono što će se desiti, da uzvišeni Allah dopušta da se desi i kufor i širk i lunom i ostali grijesi. Jer ako Allah znao da će se sutra desiti neki događaj, znao da će se sutra desiti neki musibet, zbog čega nije spriječio da se to desi? Ako je znao da će muslimane pogoditi sutra, vremenska nepogoda. Zašto on da dopustio da se to desi? Pogodajte kako im je šetan prišao. Oni bi da govori Allahu subhanahu wa ta'ala šta bi on trebao, šta ne bi trebao da radi. I bježući od toga da Allahu pripišu nepravdu, upali su... U drugu stvar, a to je negiranje Allahovog znanja. Znači, njihov nijet, nijet nije bio da negiraju Allahov znanje, zato što je Allah manjkav. Nego, da ne bi Allah opisali sa svojstvom manjkavosti, a to je, da Allah zna ono što se desi, pa dopusti da se to desi i ne spreči A to je samo zabluda u koju ih je šetan odveo zbog njihovog neznanja. Jer, ukratko, Uzvišjen je Allah subhanahu wa ta'ala zna ono što će se desiti i svoje znanje je zapisao. I sve se dešava onako kako je zapisano. Ali to ne znači da je Allah nekog primorao na nešto. Nije Allah natjerao nevjernike da čine nepravdu muslimanima. Nego je svoje znanje zapisao. Jer Allah je sve znajuči. Zapisao je, zna Allah šta će raditi. I to svoje znanje je zapisao i dešava se onako kako je zapisano. A ne da je Allah nekog primorao. Allah je ostavio ljudima slobodan izbor. Nije ih primorao na nešto. I to što uzvišeni Allah zna da se nešto, nešto desiti, ne znači da Allah je zadovoljan sa tim. Ne znači da sve ono što Allah dopusti da se desi, da je Allah sa tim zadovoljan. I da je Allah drago što se to desiti. Ali ipak dopusti da se to desi iz mudrosti koje mi možemo dok a mnogi od tih mudrosti ne možemo dok Allah je stvoritelj svega što postoji. Stvorio je i dobro i zlo. Ali Allahu se ne pripisuje zlo. Kažemo Allah je stvorio i dobro i zlo. Ali se Allahu ne pripisuje zlo zato što Allahovo stvaranje zla nije zlo. Kada kažemo da je Allah stvorio alkohol, stvorio svinju, stvorio nevijenik, stvorio kip. Jeli kip zlo? Ha? Jeste. Jeli alkohol zlo? Jeste. Jeli svinjetina zlo? Jeste. Jeli Allahovo stvaranje toga zlo? Nije. Zbog čega? Zato što Uzvišeni Allah kada je stvorio zlo, nije ga stvorio zbog zla. Nega ga je stvorio zbog mudrosti. Kada je, primjera radi, kada je stvorio alkohol. Mudrosti, jedna od mudrosti u tome, u njegovom stvaranju alkohola, jeste da onaj koji se sustegne od pijenja alkohola, će ga Allah nagrađati. Nije Allah stvorio alkohol da bi se pio alkohol, nego kao iskušenje. Da bi se pokazao onaj ko može da se sustegne, da se strpi od onog koji ne može. Kada je Allah stvorio nevjernika, nevjernik je zlo, ali Allahovo stvaranje nevjernika nije zlo. Zato što uzvišeni Allah je stvorio nevjednika da bi njime iskušao vjednika i da bi se pokazao onaj koji voli Allaha od onog koji ga ne voli. Da bi mogao jedne nagrati a druge kazniti. I naočno ovoga, sve ostale primjere zla možemo da spomenimo. Dok oni su bojiti se toga i bježeći od toga, zato što nisu ispravno razumijeli ajete i hadite koji govore o kaderu Allahovoj odredbi sudbini, upali su u drugu krajnost. A to je negiranje Allahovog znanja. Pa su tako Bježući od kufra upao li je drugi kufra. Bježući od jednog kufra upao su drugi kufra Sala saču. Prvi koji je počeo govoriti o kaderu u Basri. Bio je čovjek po imenu Ma'bed el-đuhani. Ovaj Ma'bed el-đuhani bio je jedan od prenosioca haditha. Jedan od ravija haditha. Koji je pouzdan u prenošenju haditha. Nije bio lažov. Nije podmetao haditha i lagao na Allahov poslanika sallallahu a.s.m. nego je bio povjerljiv ravija haditha. I bio je u Božnjaki, U prvom vremenu, prvom periodu. I onda je skrenuo sa pravog puta. Znači, on je i pored toga što je bio u zabludi, bio je pouzdan. Kada kažemo da je bio pouzdan, nije poznato da je pravio greške u hadithima kada prenosi. Jer islamski učenjaci, prije svega hadijski stručnjaci. imali su metode na koji način da prepoznaju da li je ravija Pouzdan ili ne. Nije mogao svako, pre... mogao je svako da prenosi hadite, ali ne bi prihvatali od svakog hadite. I zato su učenjake haditha zvali apotekari. Drugi su izvali zlatari. Zbog čega? Zato što zlatar, kada dođeš kod zlatara, ne možeš mu podvaliti ono što nije zlato. On odmah uzme, pogleda, lijevo-desno okrene, zna odmah ili pravo zlato ili nije pravo zlato. Isto tako apotekar. Kada dođeš, ti dok progovoriš, on zna šta ti je recept. Šta, šta je za te Kažeš mu, bolime me ovde, kraj oka, on tebe odmah nosi tam neku kuticu. Dođeš, kažeš, boli me stomak, odmah ti nosi lik za stomak. E tako isto učenjaci hadiza. Samo što progovoriš, onda odmah znam jesi li ti zapamtio hadiza ili nisi. Isto kao što zlatar zna da li je pravo zlato ili ne, zna da napravi razliku između pravog i krivotvorenog zlata, Tako istoj učenjak učenjaci haditha u prvim generacijama znali su da napravi razko izmenju haditha koji je govor poslanika sallallahu alayhi wa sallam i ono koji nije. Dok čuje dvije, tri riječi iz haditha odmah zna da li je to govor poslanika sallallahu alayhi wa sallam ili ne. Isto kao što mi poznajemo svoje roditelje, poznajemo svoje supruga, poznajemo svoju djecu. E tako su učenjaci haditha zato što su zato što se hadith, sunnet poslanika sallallahu alayhi wa sallam pomiješava sa njihovim mesom i sa krvom. Od kako ustanu, sve dok ne zaspi. Sve su sa predajama poslanika s.a.s.m. I onda zna govor poslanika s.a.s.m. kao da je živio sa njim. I kada neko dođe i kaže, rekao poslanik s.a.s.m. tako i tako, kao, nije to hadis. Kako znaju? Znam da nije hadis. Pa su znali, imali su metode, načine na koji, na, kako da prepoznaju da li je rabija pouzdan ili ne. Između ostalog, dođe i traže od njega da mu prenese hadis. I onda zapiše taj hadis ili ga zapamtije. I dođe nakon godinu ili dvije, traži opet da mu ispriča isti hadis. I onda uporedi da vidi, je li šta dodao ili odoseo. Ispričaj mi hadis o Džibrilu, je li njemu prepričao hadis, i onda dođe sljedećeg godine da vidi, a, je li ispričao onako kako je prvi put prije godinu dana ispriča ili ima dodataka. Ako vidi da je 20-30% skratio hadika, ne, ne, ovaj, nije baš dobro, pamći. Ne samo tekst hadisa. Ono što je bitnije za nje bilo su lanci prenoslaca, da ne dođe do miješanja u lancima prenoslaca. Hadis kao hadith vjero dosta, njemu ne treba hadith. On zna ovaj hadith, napomet ima 50 lanaca prenoslaca do ovog haditha. Njemu ne treba ta hadith, njemu treba lanac prenoslaca da vidi je li taj, taj ravija u lancu prenoslaca ispravno pre nje ili ne. Pa bi putovali mjesecima nekad zbog jednog lanca prenoslaca, ne zbog hadisa. Kažu puto ovo mjesec dana zbog haditha, nije zbog haditha. On taj hadith zna, on je čuo taj hadith, ali želi da provjeri da li je zaista verodosavna ili ne. Želi da provjeri da li je taj hadith prenio Ebu Beker radi Allahu anhu ili ga, ili ga je prenio Osman. Njemu hadith kao hadith, zna ga na pamet, ali ga zanima je li to hadith. Je ga prenosi Omer ili ga prenosi ali radi Allahu anhu. Toliko im je to bitno bijelo. Čak postavljali bi uslove... Od koga se može prihvatit hadith, od koga ne može? Ne bi prihvatali od svakog haditha. Ne bi prihvatali hadith osim od onoga koji je poznat. Osim od, onoga, osim od onoga koji je poznat. To je nauka. To je nauka. Zato kada učenjaci kažu za nekoga da je da je pouzdan I iza toga su dani, mjeseci, godine putovanja, izučavanja, ispitivanja o tom ravi. Od onih koji su o karakterisali kao pouzdane, bio je i ovaj mabed El-Juhani. Koje su ocjenjeni kao pouzdano gravio, bio je mabed El-Juhani. Mujutim, od Shawzab, od Shaw Uzab. Kaže se da je to vjerovanje negiranje kadera preuzeo od čovjeka koji se zvao Sausen ili Susan, koji je bio kršćanin, čovjek iz Iraka, koji je bio kršćanin pa je prihvatio islam, pa je opet se vratio u hršćanstvu. Dakle, ideologija koja je uvezena nije bila prisutna kod Arapa. I onda je Mabed el djuheni uzeo od njega to vjerovanje, a od Mabeda al to vjerovanje je preuzeo Djaad Dirham. A Djaad ibn Dirham je proglašen murtedom odmetnikom i halifa Khalid al-Qasri ga je pogubio na dan Bajrama. Poznatom događaju. Iako je pogubljen zbog širenja nevjerstva, Ipak se ta zabluda proširila među ljudima. Nije zaustavljena. Iz ovog možemo da izvučemo jedan veoma bitan propis ili osvirt, da dadnemo jedan osvirt, a to je opasnost novatarije. Pažno zabluda. Da čovjek može biti učen, može biti bogobojazan, ali ako ne čuva sebe i svoje srce od zabluda, može da potpadne pod uticaj zablude jer je srce slabo i prevrtljivo. Zato čovjek treba sebe čuvati, čuvati svoje srce od koga slušaš, šta prolazi kroz tvoje uši i šta ulazi u tebe kroz tvoje oči. Nemoj misliti da je tvoj imunološki sistem dovoljno jak da se oduprije svim zavladom. Oni koji su bili bolji od nas i bogobojazni bojalisu se za sebe. Ako je Ibrahim, a ni selan bojao se za sebe, i molio uzvišenoga Allaha da ga sačuva njega i njegovo potomstvo od obožavanja kipova koje je onda sigurno nakon Ibrahim alajihisna koji je govorio rabbij nebni wabni an na'budal asnam gospodaru udalji mene i moje sinove moje potomstvo od toga da obožavamo kipove rabbi innehun adlallna katira nas gospodaru oni su kipovi mnoge ljude u zavadu odveli Ako je poslanik, sallallahu alayhi wa sallam, kako kaže Aisha, radijallahu anha, v hadithu verodošnjom kod Bukhari muslima, dovu koju je najviše čula poslanika, sallallahu alayhi wa sallam, da, da je upučuje, Allahuma, ja muqalliban kulub, thabbit kalbi ala ta'atik, ili ala dinik. O, ti koji okrećeš srca, utvrsti moje srce na tvoju vjeru. Pa ga je upitala, radijallahu anha, Allahu poslanike, mnogo te čuje da upučuješ ovu dovu. Pa joj kaže poslanik, sallallahu alayhi wa sallam, o, Aiša, Zaista su srca između dva prsta od prstiju milostivog. Pa ih on okreće kako želi. Ako želi okrene ih inša e zavahu a inša e kamehu a akame. Ako želi da ga ostavi u zabludi, ostavi ga u zabludi, da se okrene u zabludi. Ako želi da ga uspravi i ostavi na pravom putu, ostavi ga na pravom putu. Pa je zato poslanik sallallahu se mnogo i često upučivao dovu Allahu da sačuva njegovo srce. Da učlosti njegovo srce na Allahu vjeri. Da okreni njegovo srce, srce ka pokornosti uzvišenom Allahu. Uzvišeni Allah kada navodi da u Kur'anu imaju ajeti koji su jasni i oni koji su manje jasni. Ajeti koje Allah ostavio kao fitna. Da li će čovjek vjerovati u njih i predati se uzvišenom Allahu ili će tražiti za tumačenjima koja odgovaraju njegovim prohtjevima. Amel ledine fi kuljubihim za ihu fayettabi'una ma tashabaha min ibtigha'i alfitnati wa ibtigha'i ta'wil. Oni učim srcima je zabluda, skretanje sa pravog puta, oni tragaju za onim ajetima koji su manje jasni. Zbog čega ibtigha'i alfitna, trageći fitnu smot i pogrešno tumačenje, da tumače po svom nahođenju. Za razliku od onih koji su na pravom putu, čije znanje je čvrsto, znanje uzvišenom Allahu, temerito warrasihuna fil il ilmi. Oni koji su tvrsti, stabilni, čije znanje je jako, na jakim osnovama, temelito. Šta oni govore? Rabbana kul amanna bihi. Mi vjerujemo u sve ajte. I jasne i manje jasne ajte. Kullu min indi Rabbina. Sve je to od naše gospodara. I onda nakon toga uzvišeni Allah spominje dovu oni koji su ar rasihun. Koji Allah pohvalio. Šta su dovle? Rabbana la tuzih kulubana da Ohljen namil leunke Rome. Gospodau, ne moje okreenuti naša srdce, nakon što si jih uputje na pravi put. I podari nam od sebe miost. ti si onaj koji si blagodara, onaj koji mnogo daje i poklanja. Nakon smrti poslannika sal Allahu alim vselnem, kada su se mnoga arabska plemena odmetnla i ebuekker radi Allahu anhu preuzejo vođstvo v metu prvih hariffa, Naslednik Poslanika sallallahu alejhi ve sellem kazao ashabima da bi na svakom namazu učio ovu dovu da bi ga čuli nakon što se podigne sa ruku, a učio bi kunu dovu za sebe kratko bi digao ruke i govorio bi ربنا لا تزغ قلوبنا Abu Bekr radijallahu anhu Dove uzvišenom Allahu gospodaru nemoj okreni naša srca kada je vidio kako se arapska plemena odmiču od islama napuštaju islam ne u potpunosti da su negirali islam nego a mi ćemo zekat davat kako mi hoćemo, jedni su našli sebi novog poslanika koji je nasljednik Mohameda sallallahu a.s.v., nastavak. Drugi su rekli, zekat nećemo tebi davat, ti nisi poslanik sallallahu a.s.v., mi smo njemu davali, tebi nećemo. Jedno po jedno pleme odmiče se od islama. Ebu Bekara nije pobojao, pobojao se za sebe, da i on ne odi sa pravog puta. Nije bio siguran, a pa da nije poslanik sallallahu a.s.v. rekao tog i tog dana Ebu Bekara je u džendretu, gotovo. Nego se bojao za sebe. Znači vidimo kako čovjek može biti pobožan, može biti učenjak, ali skreni sa pravog kuta. Zbog čega? Družio se sa pogrešnim ljudima. Družio se sa pogrešnim ljudima. Ovaj susen ili sausen koji je bio kršćanin pa prihvatio islam, od njega je prevozeo tu zavnut. Od njega je prevozeo tu zavnut. I zato je Hasan el Basri upozoravao ljude u Basri. Upozoravao na Mabed al-Džuhanije. Dobro se čuvajte Mabed al-Džuhanije. Hasan el al Basri imam, jedan od naj veći učenjaka umeta. Prepoznao je zabludu kod njega. Inna hu darun modil govorio, on je u zabludi i drugi odvode u zabludu. Međutim, kamo sreće da su poslušali Hasan al Basri. Njegova zabluda se proširila dalje. I zbog jednog čovjeka veliki musibet zadesli islamski umet. Veliki musibet zadesli islamski umet. Ova novatarija se proširila i dugo, dugo godina, storjećima je bila prisuta među muslimanima. I mnogi su upadali u kufr zbog toga. Ne treba pocenjivati ni jednog novotarija. Zbog jedne zbog jednog čovjek jedan čovjek može proširiti novotariju po čitavom dunjaju. Zato su govorili ibn Mes'ud radijallahu anhu i drugi bi govorili iyyakum zalat al'alam. Dobro se pazite greške učenjak. Fa inna al'alima yazillu bihi al'alam, illi yadhillu bihi al'alam. Jer zbog alima čitav svijet, alim. čitav dunjak može otići u zabludu zbog jednog učenjaka. Također Iz ovog možemo izvući još jedan propis, a to je da govor o predvodnicima zablude ne smatra se gibetom. Govor o predvodnicima zablude ne smatra se gibetom koji je zabranio. Jer vidimo kako je voda Jahja ibn Jamar spomenuo Mabeda el-Djuhenije. Kaže, prvi koji je došao sa zavdodom negiranja kadera bio je Mabeda el-Djuhenije. Upozorio je na njega, onog kome je prenio ovu predaj. I vidjeli smo šta je se posle odvilo da su on i Humejdi ibn Abdurrahman otišli tražni nekoga od ashaba Allahog posanika sallallahu alaihi wa sallam da ga pitaju o tome, da se posavjetuju kao što ćemo inša Allaho ta'ala u narednih predavanjima govoriti o tome. Toliko za večeras molim uzvišenog Allaha da ove riječi budu dokaz za nas, a ne protiv nas i molimo ga subhanahu ta'ala da nas počasti korisnim znanjem i dobrim dijelima i da nas sačuva zablude i puteva koji vode u zavrdu, Allah na iblje zna i salavate i salame donosimo na Allahu pozvanika Mohameda, njegovom časnom porociju preme te ashave.